И накрая ще завърша с третата идея за размишление Вкусът на Ал Халач. Ал Халач казва, който има истинска любов на Бог, към Бога, той бива убит от Бога и тогава започва началото на неговия истински живот. Както е при Христос. Първо Бог ще те убие, ще убие всичко земно и сътворено и после ще те възкреси. Ако в Тебе останало нещо земно, няма възкресение. Алхалач казва, същността на всеки истински мистичен път е огромно страдание, нещо, което хората не обичат. Същността на всеки истински мистичен път е огромно страдание, чрез което се влиза в присъствието на Бога. Ние хората изпитваме голяма мъка и Алхалач казва, тази мъка е много ценна, защото тя иска да помогне на човека да се завърне в източника. Мога да е нарека условно космическа скръп, състрадание към човешките, даже към духовните същества. Огромно страдание, огромна мъка. Тази мъка, казва Алхала, че е мъка, защото тя трябва и иска да се завърне в своя източник. Затова е мъка. Но хората са забравили тайната на любовта. Защото тази тайна на любовта преодолява тази огромна мъка. Самият Бог е съвършен, но слизайки в Сатана, Той изглежда несъвършен. Но това е погрешно мнение. Той пак си остава съвършен, но прикрит. Казва Алхалач, когато Бог обърне внимание на човека, той убива в Него всичко, което не е Бог. Тоест, Той убива в Него всичко излишно, което не е Бог. И казва още. Алхалач казва, Господи, Ти ми прие така несъмнено, Ти така ми се яви, че в мен не остана нищо друго, освен Тебе. Самият Алхалач, както ще видим и по-нататък, това е една изключително велика любов. Вие знаете, не само мюсулманският свят, но и много голяма част от суфите се обръщат срещу него, когато казва Аз съм истината. Тов човек толкова много се е молил, толкова много се е слял с Бога, толкова много е мислил за Бога, че накрая се случва Тайната. Той разкрива най-дълбоките неща, които суфите крият за себе си. Той изнася дълбоките забранени истини. Т.е. Бог до някъде се е отпуснал в него да разкрие тайни неща. Друга тайна е, че самия Бог произнася в него Аз съм истината, понеже Той се е слял и този когато осъждат и изгарят, Значи хората не осъждат Алхалач, защото Алхалач казва, Алхалач го няма. В него живее Бог. Този, който изгорихте, е Бог. Значи света продължава да посяга на Бог и да не вижда избраните същества, тъй като те живеят изключително в Бога. Друг път ще се спрем повече на това изречение. Казва Алхалач, аз видях Бога сокото на сърцето. И го попитах. Кой си ти? Той ми отговори. Ти. И Алхалач казва още. А, тоест, самият Алхалач, това е една велика влюбеност в Бога. Това е едно велико единение на човекът с Бога. Това е и самата тайна на живота. Това, което е случило между Алхалач и Бога, Просто е тайната на живота. Той е постигнал тайната на живота и е я е показал нагледно. Казва, аз не виждам себе си, аз виждам само Бог в себе си. До такава степен е изчезнал, че е престанал да вижда себе си. Отстранил е себе си. Ум, сърце, воля, душа. Аз не виждам себе си, аз виждам само Бог в себе си. И затова Бог в него се произнася аз съм истината, за което Той е осъден. Тоест, Той не е осъден, а просто Бог го взима при себе си, за да ни разкрие по-дълбоки неща. Така, казва, Адам и Ева са създадени, както ви казах, това го повтарям, от мисълта на Бога. А Христос е създаден от Духът на Бога. Затова, едните са умствени същества, а Христос е и блажен и същностен едновременно. Сатана е само казва халач един опит. Един важен опит, през който трябва да мине съзнанието на човека. И казва, Сатана не наблюдава Твоето отношение към самия Тебе. Той е особено Божие око. И ако ти си много искрен към себе си, и ако ти имаш съкровенно отношение към себе си, Алхалач казва, тогава Иблис, т.е. Сатана, залязва. Ако ти наистина, както толтеките казват, ако имаш безпостадна честност към себе си, Сатана залязва. Но ако твоето отношение към тебе е фалшиво, тогава Сатана изгрява в твоя живот. Ти не можеш да скриеш недостатъците си, нито от Бога, нито от Сатана. До някъде можеш да ги скриеш от себе си. До някъде можеш да ги скриеш от себе си. Всичко е Бог, казва Алхалач. И злото в известен смисъл е Бог но Бог го превъзхожда. И грехопадението е Бог, забележете, но Бог го превъзхожда. И ако ние изберем твърдо Бога, тогава къде отива злото, къде остава грехопадението? Сам Бог в началото е превърнал Луцифер в голяма огромна светлина. В началото Луцифер му е бил необходим като голяма светлина. После той го е превърнал в голяма тъмнина. Защото сега вече му е необходим като голяма тъмнина. За съвсем други божествени цели. Когато не разбереш Сатана, това е твое противоречие. Когато разбереш сатана, това е развитие. Ти го разбираш само тогава, когато го преодолееш. Значи ти можеш да разбереш сатана само тогава, когато го преодолееш в себе си. Когато преодолееш и най-малкото зло в себе си. Луцифер е бил само носителят на светлина, а Бог е притежателят. Забележете разликата. Луцифер е бил само носителят на светлината, а Бог е притежателят. Само той може да управлява светлината. И пак казвам, голяма иллюзията, че дяволът е противник и враг на Бога. Злото е вътре в Бога, то се ръководи от Бога и от Неговата строгост. Сатана участва в рая поради великият замисъл на Бога. Защото за втори път е трябвало да се изпитат падналите духове от древността. И още един път е трябвало да им бъде даден шанс. Още един път е трябвало да види какво ще изберат те. В миналото са избрали около 20 милиарда са избрали Луцифер. Но други 40 милиарда са избрали Бога. Сега отново поставили на изпит в Рая, и трябва да бъдат проверени и изпитани, кого ще избират. И те са избрали дървото за познанието на доброто и злото. Наречени са Адам и Ева, което просто означава човечеството. Човечеството. Някои продължават да избират доброто и злото, т.е. страданията и смъртта. И те ще продължават много прераждания, докато се очистят. Казва Алхалач, Сатана не е всемогъщ, защото работи само с част от силата на Бога. Но злото е силно, но въпреки това злото е силно, защото Бог му дава да черпи сила от неговата сила. Но то злото си има слаби места. Който има любов към Бога, знае слабите му места. Ако Бог съществуваше изцяло в човека, тогава къде щеше да бъде злото и дявола? Сатана победи в райската градина за втори път. Но причината е в Адам и Ева. Защо? Адам, главната грешка на Адам. Адам не беше изпълнен изцяло с Бога. Той не беше изпълнен с Бог в себе си. И Сатана съществува поради една причина. Защото съществува човекът, не духът. Духът е станал човек и Сатана съществува заради човекът, защото съществува човекът. Човекът, който не познава Бога и който не познава себе си. Човекът, който е изпуснал Бога. Това беше за днес. На 5 август ще продължим.